A pocs dies de l'inici del nou curs escolar els professors de les escoles tianenques ja han tornat a la feina. Aquest any, però, el curs es preveu que estigui marcat per les retallades econòmiques, unes retallades a les quals els docents suposen. A més, començaran amb una novetat destacable, la supressió de la sisena hora als centres de la vila. Per compensar l'eliminació d'aquesta hora lectiva, els equips directius aquests dies estan treballant per donar-li forma al programa de suport escolar personalitzat que volen coordinar amb les escoles de Montgat. I és que a partir del 12 de setembre, la les classes s'acabaran a quarts de cinc i els centres hauran de reorganitzar-se, per veure hores de reforç pels nens que necessitin i caldrà reforçar les activitats extraescolars. Núria Minovas és la directora de l'Escola de Ens hem intentat coordinar entre els centres de Tiana i Montgat per tal de poder consolidar les hores que ens han concedit per fer el servei d'atenció personalitzat, doncs dedicar-ho pràcticament a tot l'alumnat de l'escola de manera que l'escola es podrà allargar mitja hora més de dilluns a dijous. Núria Minova es ha valorat negativament les retallades que s'estan aplicant des d'educació. Segons explicat, l'escola de l'Anglada haurà de retallar algunes activitats que es feien al centre, però ha afirmat que intentaran consolidar el màxim les àrees en les que estan treballant. Per la seva banda, la directora de l'escola Tiziana Gemma Pérez, ha lamentat que cada curs al departament introdueixi canvis d'última hora. Crec que en els últims anys hi ha hagut molts canvis, moltes transformacions, eh, retallades, i penso que això fa que a vegades estiguem cansats, cansats d'haver-nos adaptar cada inici de curs a, a una cosa nova que ens manen des de dalt, no? mentre nosaltres el que hem de fer és intentar fer la nostra feina el millor possible, que és atendre els nens. I a vegades doncs, bueno, l'administració no, no ajuda gaire. El Departament d'Educació ha decidit augmentar la plantilla de professors de l'Escola Tiziana per ser un centre que està en creixement i per poder gestionar l'hora de suport escolar personalitzat. Per contra, l'Escola Olanglada ha patit una reducció de professorat. Aquest curs l'iniciaran amb dos mestres menys respecte a l'any passat i tampoc s'ha cobert la plaça de tardes de la Tècnica d'Educació Infantil. Pel que fa al recolzament dels equips directius i els mestres de les escoles tianenques, a l'anunci de mobilitzacions encara no han pres cap decisió. Els sindicats han anunciat que les mobilitzacions itzacions començaran gairebé amb tota probabilitat a mitjans de setembre, tot i que el calendari encara no s'ha acabat de concretar. però els professionals de les escoles tianenques han decidit prioritzar la preparació del nou curs abans de prendre una decisió en cap sentit. Ràdio Tiana: Serveis Informus.